أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين سبحان ربك رب العزه عما يصفون و سلام عل المرسلین والحمد لله رب العالمين پیر پورز مسلمانانو ناره نو زنا دا ریده ی زکړه ده 파را دمو زغه ترجمه منشور کړی و پیرشیوی درس کې السلام علینا و عباد الله الصالحین سلام دي په منږ باندې والله عبا الله ین او دا الله پاغ کارو بندې گانو باندې بیا منږ دغې متعلق تعق وي چېس سلامسلام و نه سلام دي په منږ باندې خپل ځان سلامتییا کوولی د ځکهه کچریمونږ واقع دې سلام قابل ی دې سلامتییا قابل خپل ځان هم قابل ګرزولی دمون دمون غواوم پر رواللی کړړیغوادمیم نواقی دا سلام زمان پا حق قبليږي او اوار پسیوی وعلا عباد اللہ الصالحین دا الله رب العزت فاغ نیکان و بندگان و بانده دا اللہ رب العزت فاغ بندگان دا اولیوی علینا, السلام وعلینا سلام دی پمنګ باندین ورپسته وی وا علای عباد الله الصالحین کچری ستا جون ساقیدہ او سامل داو الصالحین او بندگانو پشان دی دا سلام پتام شو او پاغي باندي اوم شو صالحین سو کو نو منګ بیا باری متعلق ویلو چاغدا الله توحید باندې مئین خلق دا الله په با کتاب باندې مئین خلق چې دا الله د کتاب سره یې مینې دا الله د کتاب سره محبت دي دغ او کنا دا الله د کتاب سره یې مین نه نه قرآن په بدل لګي قرآن سره دشمنی دبیت صالحین ندی دبیت توالحین دی یو ده صواد نده یو ده طواه نده توالحین وی بدبخت تا بدعمل تا نبیت آگی ده پارا سلامتیان نشتی آگی خو ځې دا الله دا کتاب سره دشمني دا او دا الله کتاب پر بد بدلګي دا څنګه صالحین شو لنانی درڅ کې اشهد ان الله الا اله الا الله ګواہی کوم د دې خبره لا اله الا الله چ نهسته اجتون بورغاون کې الا الله سيوا د الله نه غره دا خبره په مونس کې هم راغلا او په بان کې ویل شي وا کلمو کې هم منغوايو او په کې په هر اتهيات کې منغ ادا وایو د امي او دامی و گوائی دا مې وو غوي او په تمامو غواحو کې لوی غواحي دا الله رب العزت د وحدانيت غواحي دا, دا. چې قرآني کریم کې مالاوي لري شهيد الله انه لا اله الا الله والملائكه وعولو العلم وقائما بالعدل دا الله رب العزت ذات دوحدانیت گواهی وعلیکم کئ بولو العلم علم عالم کئ او چی پنو می مسلمان دے نہبم دجی گواهی کئ اشهد ان لا اله الا الله ګواہی کوم د دې خبره لا اله الا الله اشهدو ګواہی کوم ان د دې خبره لا اله الا الله ترجمه درته او طويل اشهدو کوم ان د دې خبره لا اله الا الله چې نشته اجزتون پر کونکي الا الله په یاد الله نه داګواهی مونږ په مونږ کې کو داګواهی قرانم زه په ځای کېڑی دا داګواهی انبیاو کېڑی دا داګواهی فرشتوم کېڑی دا اوثم کوي او داګواهی ماوتہم کو مسلسل په هر مونږ کې او داګواهی چې مونږ په مونږ کې کو آیا مونږ د دی په مطلب ہوئیغو آیا موږ د دې په مقصد پوېګو ایا موږ له دې ترجمه راځي ایا موږ دې دا به معنی یو د مطلب نه خبر یو نه ډیر کم خلک بده نه خبري ډیر کم خلک ته وایي بس الحمد لله الا اله الا الله بلک ډیر بکی داسي چې قسم خوري کنا قسم يرو استاد ما وی په خبره یقین نشتي لا اله الا الله محمد رسول الله اوه هوه تكون تا هوला قليبا ديتي وغنلا دبات دباني نجم سبك كلا لسرقو دبار تا زمر لو يا كلمه وي ذي كلمه مباركه راغلو النبي عليه السلام ذي كلمه بان ديチャ تي د ساتلي ذي كلمه بان ديチャ د ساتلي او د دې کلمې مطابق څا پیډه جوړه کړی ورز قیامت باندې دا اثمانو نا او د ازمکی دا به لا پاک تول راغون کی د اوس کړو دا یو اسمان مسم روازنی نور په پریدا د چټنه نه چاته یو کور کی چې خلکو یو چاته چولې خوخ چد، لگه سنگ چیز آسمان ده چد ده مضبوط ده بغیر عمد ترونه ها قرآنوی دارتی چد اللہ جوڑ کل ده جاغه که سن نیشتی، پیلر نیشتی بغیر ده سنونا بغیر ده پیلرونا اللہ دوم را مضبوط چد قائم کرده زدیگی نا، ریجی نا دیکھ شو دنیا کی اوچڑه مضبوط چد جوڑ کل <coughs> دوه چرته درې چ ته جوړ کې مضبوط لغی به وځې که نه ډیر وزن به ډېیرزیات په زن به دا یو عسمان به سمر لي د دغه وځې بیا واتمانونه بیا زم کې وعاد کې را ي چې دا به د قیامت پرورځ را وړی شي او په یو تل اکی با که خو دیشی تل اکی با که خو طرف تا و خلق غیرانی چکلو اپاکا چی دا دی تل یو طرف تا تل پده یو چابڑی د ترازو پده یو طرف کې دا دمرا درانا درانا اسمانو نا که خو زمکه پې کې خو دې شوې چې دې طرف ته وګورې ته یې نو په کاغذ باندې په کاغذ باندې یو کرخلی کلی کلي کلمه براوړي یو کرخلي کلی کلي کلمه براوړي وی هغه یو کاغذ د کاغذ په یو ټکړه باندې هغه کلمه لیکلي کلمه او یې براوړي او د تله په دې بل طرف باندې به کې دي و چې څنګه په ګټ د کلمې دا کاغذ او دا ټکړه دا کلمه کی خودی شی وو د خودی په قدرت وي پدی کلمې والا پدی چابړکی او بدغه طرف کی دا پگی کې خودی یاری کی به تمره وزن را شي دمره وزن چې هغه و اسمانونه و غزم کی به اله کا پات شي داړو سدينو ګمره وزن داره کلمه هغه نن ما وتابګلو کوڅو کې وایو په مخاسی پکوي الله اكبر نمو قيان نی میاند دادی دی نا نوې ما په دا کلمه په دغه وی دی وی لا اله الا الله محمد رسول الله ته خدای ته وګوره چړیا ته یو کلمه دنو میچ د دین په دې ځان اوستو غانا او د رښتیا په دې ویلو ته بار خبره کیداوی د یاد لري دا سپکا مګن نه ته کلمه دړې را وزنداره کلمه ده او ول ایمان چې دا واس مانونه د زما کې یاد کړي وداده ودا ګناونه یاد کلو د وینتان دومر ډېر لوی ګناونه ني تو واس مانونه د وزن په مقدار مقدار او د زما په مقدار باندې دغه ګناونه ني او چې عقیده توحیدی عقیده عقیده د لا الله دا اقیری دم وزن ده او دغه اقیری دم را پاور دی دم پاور یو ګناونه او ته هیڅ نخکاری اشهد ان دا خبری لا اله الا الله دوی کوم د دی خبره اشهدو گوي کوم ان د دی خبره لا اله الا الله هیڅ ته حاجتونه پره کوي انکه الا الله سیوا د الله نو دغه کلمه ده د کمی کلمه اقرا چې منکو دا کوه کلمه دا چې الله پاک تمام ام بیا ولدا کلمه ور کړی وا هرې او پیغمبر اب خلق قوم توی چې دا کلمه وایې دې کليمه مطابق په عقیده جوړه کیږي ما او تا کلې ماای و که نه په موسکې تحاحات ی یوشهد الله اللهله الله او د الله بندګو د دی د قذر نځان خبر کوې دا کمه کلمه ده تمام همبیوته الله یوکم کړ دی یو تاقیت کړ دی یو تقیر وله الله ورکړه دی لابی تق شو لابیو تقل لابی او تقری ټول په یو موضوع باندې بازی خلک مونږ ته وی مړه وی تاسو په دغه یو مو زوره ټینګه کړي د توحید توحید توحید توحید وه قران نا خبر نه کنا کاش چې ته نه خبر وې تا به د انبیا په باره کې څاړو به ګيري چې قران وایي سوره انبیا وګورئ ولته ما سي باردا آیت نمبر 25 وما ارسلنا من قبلك من رسول او ندی لیګلې موږ مخکستانه مر رسول ایست پیغمبران وما ارسلنا ندی لیګلې موږ من قبلګه مخکستانه مر رسول یو پیغمبر یو رسول الا نوحي الی مگر وہی کړي د منګا ان الله لا اله الا انا فاعبدون هر یو پیغمبر د نبی صلی الله علیه وسلم مخک چې څومره پیغمبران ناغلی دي هر یو پیغمبر خپل قوم ته دا بیان کوي چې لا اله ما نشته حاجتونه ګورګونګې هر پیغمبر دا ویلي دي هر پیغمبر تقریر وکيو چې عمل بدچا خراب ونور سره د دې ذکر بم داګي ذکر بهم کو او بنیادی کار دا هیڅو مه موضوع څه داږي داغي پسندیدہ موضوع توحید بیان دلا اله الا الله بیان من موږم وایو کنه امون که شذ والله لا اله الا الله اشهدو غوای کومند ده خبره لا اله الا الله هیڅ حاجتونه پرګون کې الا الله سوا د الله نام دا خبره ټوله ام بیا وکړه اما او اوته مله غزور سبق راته یاد ما اتا؟ ما اتا پا منس کی ادهی ښا موتہ ماوته په موږ کې غزور سبق هغه د هغه یت دهانی الله مونږ تکي ریاده ی الله مونږ ته سبق دی یاد ته ی کم سبق الله يوريك انا چپدی ات حیات کی نی چپدی ات حیات کی نی کنا چا سبقتہ تیاکم یالا کم سبب الله بو یا سبقتہ مار طول انبیاء لو ورکڑو ت so سمر بختوری من گوتا سمر بختوریو من تا الله غ زور ل لخ... دڑ خبر یادی و منس کی بار ب... وکاش صرف الفاظ ویل قولی جی کنا الفاظ ویل ندی د غې په مطلب ځان پو کوول دي هغې په معظان پو کوول دي د مطابق خپل جن جوړول په کار دي د مطابق خپل قیې د جوړول پکار کار دي لا معسته نشتا لا نشتا نشتهله اجتونونه پور کوون کې وااکدار اختیار من بیماری را وتونون بیماری خ کوون کېته د ایله معه ماظان پو کوي ایلا مانتا دا واقدار جارشی واق داو پلاس کی ایلا تے بیماری دا پلاس کی شفام دا پلاس کی غریبی دا پلاس کی نمانداری دا پلاس کی واپس کا ان او مصیبتون اور آوستون کے امتحاناتو کې یو انسان مبتلاکا ان کے کلکل پمک بند امتحانات رایشی یا د اولاد د لاسا یا د خلد د لاسا یا د مال د وجی یا په بې مارو کې منګ الله په جندله له دی نو چې مونږ الله په نو مونږ با دا زاریا نه او د پریاډونو د دا د مونږ نه کول مونږ څه وې د حاضر دچا طرف نه دی د الله د طرف نه دی مونږ باندې چې مصیبات راتلې نو موږ به چې واس الله دا د الله طرف نه ضروره دی کې موږ انسانان تن شو کولی ها د کم ذات طرف نه چې نه هغه تب سوال کو یا الله من کمزوري یو من کمزوري یو من غا د بوج نه شوچا توله من د دې بوجو چته توله قابل نه یو یا الله دا بوج را باندې پکا علاوه هغه توازه موږ نه موتی به تون اړلږي چې جر اوس ته غدي غور منب نوور چا په تی بل بلبل طرف تراوانيو دا اصل کی وجه جدا وا چې موږ دې درگاهونو ته او دي زیارتونو ته او تاویزونو تعويذونو ته او دي نورو قصو طرف ته چې د منډي وو دا وجه جدا و چې موږ په حقیقت کې الله ته جندل نه ده بس موږ اصل کې څه د الله غو نو موري دلې دي ته الله الله نو الله نے زمین بناي الله نے اسمان بناي الله نے همه بناي او ما باپ کو پیدا کی بس اللهم دغه هدا پوره پیجن دل له اللهم صرف دغه هدا پوره پیجن دل چې بس الله لمونز کاهه الټه پاللای انسان له چې بس کوث میو ده خدای دی ری مونږ کو توره دی وکلا وایا خپل کو مخ کې بلی گئی دا و ده خدای دی ری مونږ پاودا سکیمو ری پاودان ته څان تپوسچا کول لږی تاودا شنهو ګرځته تدي څه ضرورت ده دا دا خبره دګند منګه عبادت شو دا مونږ چې کوم د الله غبندګي کوو نو په خلکو احسان واره هم په الله احسان واره تخو او الله به جندل نه ده تاړو الله نه ده به جندل هديت کې راځي دا دا مونږ چې کوم عبادتونه کوو دایاساته غوري دا غوري چې ته الله ونه ځباتې یو ریوایت کې راځي د کارمات پرود یو چڑھي دغه سړی به په دنیا کې یو خیال به و نو یو په قیابت کې پهټایم کې دغه یو خیال پیدا شي سره بس ما خو به دنیا کې ډیرر بعد تونونه کوي دي او بس د خو به د دی پول نه داسې اړم لکه د په پک بعدتهورې په غړه کې راره عدید کې راضي چې کله ددي سړي تاب کتاب شروع شي عامل والله ترلییک د دا, دا پا دا اعمالو کي او دا دا پا دا نیکو کی با دا یوی نیکی کمی اللہ بوتو جلات شد یو نیکی پیدا کن نور خبر آباری خو نیکی دی کما دا یو نیکی بستا پکار دا او هو او, او, او قیامت رضا و نیکی دا سمیلوی گی دا اورد باندې پلار اقپل نیکی ورگی مور اقپل نیکی ورگی دی خراب دي دی, دی قرآن وی یو ما یفرل مرو می ناقی ې وابي او صاحب د وبانې یو مارو فِر فررورو فر فرارته وي ته یو مافررو باور باې به فرار فرار راغه تختې ته وي چېیو سړی د ب نه دومره په تعضبانې منه و چې پلار به تختی ولې زموږ زویرا نه مان نیکی غواړي څه نیکی ما مجبور نه کی تختی با مور به تختی خځه به تختی بچی به تختی څه ډې بډې رمندي ووې د مور پلار نواله د خځه پوري د واقېت خره پوري د بچو پوري د لوريانو پوري ستنې بشي ستلې ستوونه به واپس راوځي یا ځان ته بوځي بس لاړې نګيده زه یو کومه ده اولو مردی باده تورا کرده غزر بیوانی کی کم ادا لاده غرد شوی سوچ کوئی دی خبر دخان منگو رئے زمنگا منگ دی خبال زان د سوچو کو منگ دی نیکی اگا حق ادا کهولی شو منگ دی اللہ دا بندگی حق ادا کهولی شو نه منگ ایک فیصد حقم نه ادا کڑی گو رئے کونگو رئی تو فیصد خو لری خبر ادا ایک حق اچڑا بس دل استو مانا واپس را در وها او بر وها له د سترګونه به وکی بیږي او جاړي بچي غرق شوې پلانې غرق شوې تباہ شوې بل ارګي به سړې مګل ورشي او د دې چړې پررړ کې دا خیال لاغله چې زه خو ټول مرما عبادتونه کړلې نو زه په باسم جنت تزم بس کتاب کتاب کړي دي او جنت تسلدي بل طرف تانته یو بل سړې ده ټول مرې ګناونه کړې دي ټول مرې ګناونه دي او دا هغه درځ به و نه یوه نکیدا داغه په پدغه کیدا خیال شي پلاني تاسو قاسم غره کې توای یوه نکې به رسک بچي ټول مردي ګناونه کړلي هغه په پدغه خیال کېل تا ولادي په میدان محشر کې دا سره جکله واپس دی ډیر پریشان به جاړي دی به تو تا اوځي کی تو لري جاړي تاسو رم ګوره دا ما په شان دې ټول دي کو اوبو ته جنا ما سره ټولي نه دي ودا الله بندا تاسو جاړي جڑا کومال به کار زه چې زغرد شم تباشم دی ورته چې را نیکه نشته خو یو نیکي کماده ایر تریپ او تریپ مال ده یوه نیکي ضرورت ده په خپلوانو په زلاړم رشتہدارانو په سلاړم دوستانو په گاوندیاونو په زلاړم چار علم نیکرانکله یو بل ته سوال مینو ته کو خیرات می وغوخته مالا چانی ګرانکله بس راونه مو وساله دات لګېدللی دی الله را تهوي یو نیک پیدا کا که پیدا دییکله جو خ جنت ته ولاړ چې که پیدا د نکله جاننم دی ځای بس جاننم زیای بس پس خبر خبره منو نو هغه د لا سر یوو یه نیکی ما تو یو نیک دخوایم زمه ته یو نیکی را سره او په هغېم تا ټولومر نیک نیکل ی تا سره د یو نیک کمی ما سره صرف یو نیکی ده د واخله یوه استاکار بيوش چې دا یو نیکی دلته ورکې وته خوشاله شي د خوشالۍ نه رامندي وای اومنده بندراشي یا الله ما خو یو نیکی پیدا کړ او صلی الله توخپته دا ټول منظر الله خګوري دا الله دسترګو د وخې دی الله بویت تعالی شادر کلا یا الله دا غلطیو شړاو غوننګارو ټول لوماري ګونه کړو او دا یو نیکی هغه مال راکلا او هغه پزړکی دا خیالو جزاتم جهنم تزم دلته دا څړې په الله وکړاو بنیکانو قدر دیتا او خود او الته غبلته د خپل د ګناہوںو هغه بورای پزړکی پرتاوه حدیث کی راځي کله الله فاض هغه دړي د خلینو دا او دی الله پلاني راکلا یو نیکی دا هغه و او یو نیکی مال راکلا حدیث کی راځي و رحمت علی الله پاک کسرده که با رحم رش اللہ پاک بودو چیزا کار یوازستانه دشه لاغمو شو زیدوانه زی جنته زیدوانه دو زی دو جنته زی مزی که وی نو یاد ساتهی که منگ دا قبل منزونو بانده اڑا خوشالو زمانگ دا منزون منزونو ندی زمانگ دا عبادتون عبادتونو ندی دا بس گره تشی فیخی دی که او گره کم از کم چی اغا فیخی خم سیوکو کنا پیخی وککوو د قیمت پرورت چې ولاړو چې الله الله الله را تپوس کی دما بند س را وړي دي الله پیخي می را وي بعدت میرن دی را وړ بس سې پیخي مییکل دی د کم از کم چې پېخې خوم صحیح کنا نه یو سړی د بل سړي پخ مړه خو د پیخو چلوم نه در دي پیخی هغه خوم چې ص وکو که نه نو چې د قیمت پورمون الله تو چې الله پیخي می را وړي والله چې د پېخيدي کوخ دي د دې وګړي دي زہ جنات ته ځ د دې وجنا یادلري د الله رب ولادت ذات ته جنګل پکار دی اشهدو گواہی کوم اند دې خبره لا اله الا الله نشته اجتون پورا کوم کې نشته واغدار اختیار من الا الله سیوال الله دا دار پیغمبر تقریر او خپل قوم ته ښا له لا اله الا الله دا تقریر دا, دا هر دا کی کی دا دا دا دا پیغمبر او دا دین کې کې دی ګوره دا نه چې د موږ دا دین کې دا راشي هر یو پیغمبر به دا هرې جمعه په اور جدا جدا تقریر وکوي یوه جمله یو شانتي نه بلې دا بل شانتي بلې دا بل شانتي موږ دې دی پنځه نه تو ریښاتوالو ته خلکو دې دی مليان اور کارګي بڑا وزوره خنور تنا اور دې ته وا دا توحید بیان نه بڅ توحید بیانې او ته دا قران ته خبرې تا کا قران وی کنن تب به دا بیاو مبارک شه بیاو بارهله چې باغو به صرف دغه یو خبره کوله او نور س نور په کم قومې به چې د عمل کم زورې با زور و ناغ هغیته کله کلهبد و چې عمل به خو و خاب به نه باقیدي باندې بغو ډېر زور ووررکو کله کله ب ی چې دی قوم هم به عمل خراب به هم بیاده خاببه وه دوړې باسطې کار کوله لکه سرې شوه کې را بیا او په بالهی فختته قله الله نوایرې شرکمه کوئ واافون او په عمل کې زمونږه تعدارې وکي چې کم عمل د ته منخوا و هم بیا او به خلکو ته ووي چې عمل خاوي نو پاغه ترې خه خپل عمل خپل غام خادي دا به کوئ لا چې سر الله د مطابق خپ راقیده جوړهول دد مطابق خپل ژون جوړول الله زمونګه ټولله تووف خ را کي او الله رابول زت دی زمون نه خدمت واخلي او الله پاس دی زمنګه ونونه خورآ ته سپین کې ی په کل م الله من په وکې انشاءلله پهې به زه یو تر بل کوم د خیره دا بایان ډیر یو زبردست بایان دی پنډ ش مله به شخ مولانا غلام اوله خان رایم الله عربوی وی دا توحید دا بیان او د الله بیان ډیر خوږ بیان دی که څوک په پوه شو نو د غبین نه زیات خوږ دی او چې څوک په پوه نشو مشرکو مشرکی عبیدتیو نو د ظاهرون طریقته دا غوډه پاره الله پاک دې منګرې په خوغو باندې پوکي او الله رب العزت دې منګتد دې علم نصیب کړي د کلمې د لا اله الا الله علم منګتد نصیب شو نو موږ دنیا کې دار په څم د شرک نه بشو نن چې په دنیا کې دا شرک ده قسم د خلق د کلمې په مطلب پوانه ده که چې تاسو نو تل تایو زنه دي کړې دي د بځه خلقو لې تاسو نو ته کړې چولي داس دي وېدا مې د بيمارۍ د پاره چولي دي دا وري ابي له سلام پرته ورسره راغله چې کړې چولي وا وېدا ست دي وېدا دې او بیماری ده د هغې دپار نه اسلامي پهې خو بیماری زیاتږي اشاره روحانی بیماری طرپ ته چې پهې خوی بیماری زیاتېږي د خودای بندنده دا بځنی بیماریو طرف تهکه روحانی بیماری ک غر کېږي طبباقیېږي بیماری خو پې زیاتيږي لرکه ده هغوی د لاس نهله لرکله داسې د ی چړي راغلی یو چړی نو ای تاویزونو ماویزونو د جا کار دي دا المستمر rate دا إساية fuammanيًا هو یو 40 إذا كان يلموا الهم في المصغ required قالني أنه atه 5 كان ي draftingه أسناء أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو الله أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو ندا بابا د قبر غټې تکول شي هرڅ چې کوي نه الا الله صرف الله کوي بس لېر کو ته الله زمونږ د دې په مطلب پوکي الله زمونږ ټول رحموکي ابر اور زمونږه ترلور او فاجیده اچانک چې د بچو مور و او اچانک دړه اٹه کوته و شو او وفات شو وا اوکې د هغې د مخثرت دپاره او د هغ بچ در زی یاد جااړي مور چېلاړه شي که نه کورران شي مونږ به ځان ډیر کنرول کو بس هغه ماشومانو ما دی جړه د ماشومان و جړهدي کې که نه چې دا لوی ځان سره جړیلووی لوی د ځان سره جړی اولووی خو به ته کنرول کې لووی ته به ته و چې سبر کوه نو ماشوم په څ پوهږي چې سببر تهته وایي ماشوم خو ته کوي زما مور او زما تو بس اورم ډیر ځات ته طبيعتوم خرابو دی حالت چې می قاتل نه لړم ډیر ګډوډ چاله ایو ریوايت کی راځي کنا نبی له سلام ترذيو حضرت جعفر رضی الله تعالی نو اشیچه ونه یو معصوم راغ نبی له سلام جمعہ دیناس جماعت کی خفانہ سو ام المومنین وی ما با بار بار نبی علیہ السلام تا قتل پچوانکو ما قتل وی نبی علیہ السلام پا دی جماعت کې یو آزنات سو پڑ پڑ خفا دی جاڑی ما شم په گئی پا مندہ وی لید اللہ پی غنبرا دا جا آخر وار جاڑی نبی علیہ السلام و تی لاتشا و تاوی چه سبر کوئی بس تا اللہ پا فیصل و سبر بیا را گئی آما شم ویجو واړه جوړي یوته نبی عليه السلام او صبر کوي درېم ځل بیا نبی عليه السلام پاتې اږي پاتې دغه اوړو زر رامندګي نبی عليه السلام خاطرانه ځل غوچيږي بیا ځنه نبی عليه السلام سترګې بیا په خپل قابو کې نه نو صحابه او आवाज وکړي الله پیغمبره تم جاړي او دې د ماشومانو پلانر مړده پلان نو قصد مې دا لې چې بس الله دې رحم وکړي در الله په صلا انسان چې څاورو کې کنا او الله پاک خدایو او مې اندو نه زیات په خپل بندګانو مهربانه دي هغه ماشومان ته ما پرون وی وړدي کنا او دمه بچیست تاسو خو یو مور وو په تاسو زمرخه پکې ده او تاسو نه جدا شوم نو الله هميشه ژوندې ده او په خپل بنديګانو باندې او یو میاندل زیات مهربانه ده الله بدله ان شاء الله باندې ورڅي پکې یمو الله دې باغی رحم وکړي او الله دې غیلہ صبر ورکړي او داغي په زنون دې الله د صبر پټې ولګي مونټول دې الله صبر راکړي مونږ دې الله وګړي زمونږ ژوندو ته الله هدايت وکړي او زمونږ دې ژوندو ته کا خپلوان دي کرختداران دي په دا محله دا گاونديان دی كناري ندي تنا ندي ټول د زر د کوم نه دا د او که چې الله د ټول مخه قران طرف ته کی الله د ټول مخه قران طرف ته کی الله قران نن ډیر مظلوم ده چې ګورما خلقو لمرګونه راشي خلقو جنازي وشي مالا جنا په دې راځي ډېرا چې الله بغیر د قران نه یا الله دا جنا بغیر د قران ما بس پدي خفا يم کاغه ناري ني کاغه مشرکه بډای او ماله په افسوس راځي یال قبر دې ګوره دا قده ګوستو دغه دې خزی په کې خوده دغه دې خوره په واړه ولې دغه دې وې سپارو دغه دې الله ته اوالکو دغه دې زمکه ته اوالکو یا الله وس بده ترڅکی دې په خوفم الله باندې ګار او تاسو ټول دا مينت کوما چرواخ لیدا قران قران راوالي قل بچو باندې مو او پخپلې مو آئے ان شاء الله دا قران چې مونږ باندې قبر د قبر دا خزی په مونږی ګدی او زمونږ نه دا بچي دا زامن خواده خواګ زامان ګوره هغه مور په ق کې خ کې غ پلارار په ق کې خ کې او خواده زامنې واپس را شي او خواګرونه ې واپس را شي او خواګر داران او ګاانډیان ې واپس را شي او ضای کېوااض هلته پرې دي د ده چې را ځ داقرآ رواللو لمونږ نه به ټول واپس شو خو قآ بهران نه نه واپس کې دا قآ به زمونږ سره یو ځ یو ځای داسې وخوادار دا چې وفا دار ده راځي چې دا قران لوالو دا قران زده کو دا د خپل بچو په عمل کې راولو ان شاء الله دا قران ما زموږ سفارش کوي دا قران ما زموږ ډله کوي چې زموږ څخه ګناونه میکنه ګناونه دا, دا قران د دمره غیرتی ذات کتاب د ډېر غیرتی ده دا, دا وفا لري غیرتی ده له بده قیامت کوره د شاندې په دې میدان کې ولاړ دي د نر زان پشان دي یا الله وي دې به دمانه څنګه جهنم ته د د د جهنم ته دا نه پرېدم الله ووږي بو ګونګار د سبخت پهوره به جهنم ته نه نه دې تلني شي چې بیا الله فیصله وکړي نه خامہ قبضې نو دا قران ووږي الله بس دې ما وټرم جهنم ته ورځو نو زخود دنه جدا کېګم نو زخود دنه بالکل نه جدا کېګم دا قران وو دمر زمونږ د پاره څه پې څو کې لګ د قیامت پر ورځ به دي چې نرته زمونږ د پاره زمونږ لا رکی یو مور به وکی یو رشتہ به وکی یو خاون بهو کی چاله چاله و جہنم ته به او مونږ دغه یو نه غوودری کو چاله نشته له واحد یو قران ده چې پاغه میدان کې و مونږ ته ودرې کی راځي دا قران لاواله ته ما بار بار تاسو دغ مينتی راوایه خلې دې خبره ته مونږ وری کله کله بسو کو چې د استاد نه مونږ خپایو نه خو استاد نه خپایلو د قران نه مونږ خپښوي قران ته ګوره الله دې کتاب دې خبره ته ګوري الله دې مونږه عمل کرا ولي اضا کم خرج چې خپدی الله يزيد الخبدان ختم كي او الله دي قران تكي ني او الله دي طول التوفيق وركي القران دا, دا وريدو او دا قران دا خدمت او دا قران دا عمل الله دي بمطول رحم اوكي ربنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم